Вислухавши його звіт, Орел пошкодував, що не забрав усіх коней з Лознянської цукроварні. Таким чином відділ Лихівського перетворився би на кінний. Та все ж 15 коней з сідлами Лихівський отримав. Раптом від станції в почалася почулася стрілянина. Це міг бути тільки лісовий, що, видно, зіткнувся з червоними. Орел, побоюючись, що лісовий відступаючи приведе сюди більшовиків, поспішив вислати допомогу. Підпорядкувавши Лихівського отаманові Байді, який добре знав місцевість, Орел наказав допомогти товаришам Василь Лісовий справді вів бій На нього насідав загін комуніста Каші Байда і Лихівський з'явилися вчасно Лісовий зорієнтувавшись зі свого боку пішов на шаблі Три отамани без проблем вирішили бій на свою користь Близько 30 порубаних та підстрелених окупантів та їхніх підпомагачів вкрили своїм трупом поле битви. Сам Каша ледве врятувався зрештою свого верховіття. О 10-й годині ранку 15 серпня 1922 року об'єднаний відділ трьох отаманів повернувся з 12 трофейними кіньми. Після звітів ад'ютантів отаманів виявилася загальна чисельність Подільської повстанської групи. 27 старшин і 354 козаки, 42 ручних кулемети. Коли б додати ще кінних отамана Левченка та отамана Марчука, то 500 шабель було б напевно. На глибоке переконання отамана Орла, моральна вартість цих випробуваних у десятках боїв бійців безмежно перевищувала дух рядових і командирів Красної армії. Після завершення двох нарад, начальників штабів відділів з полковником Павлов Коноплянком та ад'ютантів відділів з сотником Ковбасюком, Орел зібрав усіх отаманів на окрему зустріч. Як заступник командира групи був присутній також і сотник погиба. Орел почав з повідомлення. Висилаю до головного отамана кур'єра з проханням підвищити всіх старшин у рангах та з питанням, піднімати загальне повстання чи провадити боротьбу так, як досі. Нам треба знати, чи є надія на інтервенцію в випадку поширення повстанчого руху в Україні, чи доведеться розраховувати самим на себе. Проситиму також головного отамана надати мені цілковиту владу над повстанчим рухом та затвердити мої підвищення повстанців до ступеня підхоруджих за бойові заслуги. Кур'єр від'їде завтра, а повернеться орієнтовно 22-23 серпня. В ці дні вам необхідно буде знову прибути на це саме місце. Далі Орел звернув увагу отаманів на те, що в околиці вештаються люди, які називають себе кур'єрами Всеукраїнського повстанчого комітету і прагнуть нав'язати контакт з подільською групою. Треба бути обережними, попередив отаман, бо це може бути провокацією ГПУ. Я взагалі не вірю жодним комітетам, бо де є комітети, там не може бути конспірації. Уже перевірено, що чи не кожний повстанком має агентів ГПУ. Далі умовилися у визначений день знищити на широкому просторі кількох повітів всі телеграфічні лінії, а в інший – зірвати, спалити чи зруйнувати в той чи інший спосіб всі дерев'яні мости». Більше треба діяти на уяву ворогів і населення, говорив Орел, а тому ночами паліть військові об'єкти. Обгорілі стовбури і демарі ще довго промовлятимуть про нас. Не шкодуймо майна. Буде своя держава, то на місці зруйнованого чи спаленого дому поставимо палати». Наказавши начальнику штабу полковнику Коноплянку роздати привезеному отаманом Голюком пропагандивну літературу, Орел попрохав залишитися Байду та покликати Хорунжого Богданенка. «Підете на Збруч із важливими документами. До кордону вас вночі проведе відділ Байди. Збруч треба перейти так, щоб не затримала польська сторожа. Ось вам на дорогу 15 карбованців у золоті і 30 – сріблом». У Гусятині чи Копиченцях вимінюєте на польські марки. У Львові ні до кого не заходьте. У Варшаві зайдете на алею Руж-6. Коли там не буде головного отамана, ось маєте його приватну адресу. Як будете їхати назад, якомога менше беріть із собою паперів. Намагайтеся більше запам'ятати. Очікую вашого повернення до 22, найпізніше 23 серпня. Місце зголошення Уголюка. Серед паперів, які Орел передав Богданенку, був звіт подільської повстанської групи.